Так він сказав, рукою той грубою хтів доторкнутися до підборіддя й благать. Діомед же, мечем замахнувшись, вдарив у карк посередині і м'язи обабіч розкраїв. Щось бурмотів він іще, коли в пил голова покотилась. Зразу ж вони й зняли з голови його шапку тхореву. Вовчу зняли з нього шкуру і лука туго, і списа високо вгору усе це підняв Одісей богосвітлий, славній Афіні, що здобич дарує, і так їй молився. Щасна богине, будь з даром оцим між богів олімпійських першу тебе. Призиватимем завжди, а ти ще сьогодні нас проведи до Фракієн, їх коней і місць опочинку. Так говорив він і, високо здобич піднявши, повісив на Тамарисковий кущ і ознаку лишив тут помітну, очеретин наламавши і квітучих гілок Тамариску щоб не минуть цього місця, вертаючись чорної ночі. Далі пішли між озброєнь, калюжими чорної крові, і незабаром дістались вони до фракійського стану. Спали фракіяни, втомою, гноблені поряд їх зброя, гарна, міцна, в три ряди на землі розкладено густо в певному порядку і стояли при кожному парами коні рес посередині спав а коні його прутконогі з краю припнуті ремінням були до скоби колісниці Вгледів його одісей і вказав діомедові нишком ось діомеде той муж, і коні його прудконогі, що нам долон про них мовив, якого ми щойно вбили. Що ж, виявляй свою силу могутню. Тепер не годиться зброєю марно стояти. Відв'язуй мерщій своїх коней, або мужів повбивай, а я вже подбаю про коней». Мовив це, і сил ясноока вдихнула тідіду Афіна. Став він рубати круг себе, і навколо лунав жалюгідний стогін мечем його січених. Кров'ю земля обагрилась, наче той лев, що проник, у пітьмі, в безпастушу отару кіс чи овець, і накинувсь на них, замишляючи лихо, Кидався так на фракійських, Мужів син Тідея Могутній, Поки не вбив аж дванадцять із них. Одісей велемудрий кожного з тих, Що Тідід мечем зарубав, Наздогнавши ззаду за ногу хапав І швидко волік його набік, з думаю в серці про те, щоб мерщій пишногриві коні з стану ворожого вибігли, щоб не тремтіло їх серце, як доведеться по трупах ступать, бо до того не звикли. Так син Тідея нарешті добрався до самого державця. Рес був тринадцятий, в кого життя відібрав він солодке. Важко той дихав у снібо жахливому з волі Афіни. Над узголів'ям його тої ночі стояв внук Ойнеїв. коней, незламний відпріг, Одісей тоді однокопитих разом зв'язав їх ремінням і гурт весь із стабру вивів. Луком підгонячи, бичбо лискучий, на думку не спало, із колісниці різьбленої гарно в руки взяти.